like I want to have fun every day when I leave on yellow stuff för sitt lag och regla regle bekort Onsdag eftermiddag, ni vet vad det betyder Röglepodden är här och jag önskar att ni hade kunnat se hur Linus Alin och Daniel Roth värmde upp Linus var till och med rädd för att ha sprängt micken Jag är taggad, jag vill komma igång Halligt, <hör> jag är, är, är sugen, ja. kör vi, kör vi. Ja. Innan vi släpper loss Linus med det senaste från träningen så vill jag bara rikta några ord till er För att ni skriver, och det är jätteroligt, fortsätt med det Ni uppmuntrar oss ni ska ha en stor eloge alla ni som lyssnar på det Och ni skriver, en del av er i alla fall Att eh, vi väntar på att det ska komma ett nytt avsnitt Och för min del, jag vet inte hur det är för er Daniel och Linus, så känner jag lite grann samma sak Jag längtar till den här dagen att få göra podden Vad säger ni? Visst, jag med Vi låter helt överladdade Vi kanske ska Ska Linus sänka tempot genom att berätta Vad du har varit med om i Linda barena idag På träningen dagen före Matchen mot Djurgården Precis. Det vi kan säga från träningen är ju att Taylor Mattsson, Jesper Wiljansson och Filip Karlsson är ensamma. De tre på, på Röglas skadelista. För Linus Sandin som utgick senast mot Örebro. Han fick ett pu en puck på sig på, på knät. Han var tillbaka i träning och i tillgänglig information mot Djurgården. Och även Elvenäs tillbaka i vad vi väl får säga är... Första eller kanske andra kedjan med Steven Perfetto och Brian Lurk, en offensiv enhet. Lucas Helvandes var ju i fjärde enheten mot Örebro. Edwin Hedberg, som det såg ut, tillbaka från start, spelar med Simon Ryfors och då Linus Hanin. Vilket, om jag läste träningen rätt, betyder att Daniel Sivander är extra forward och backparen då intakta. Du är ungefär det man hämtar med sig där, och att Lucas Elvines nu får en skjuts upp i hierarkin igen. Jag tycker det är rätt. Det känns. Jag har inget att anmärka på. Bra uppställning där, Cam. Nej, men det är intressant att se. Lucas har väl fightats lite med sig själv, så det ser som sista matchen har halkat ner i hierarkin. Det är, det är nyttigt även, även för oss som kollar liksom, och, och få lite perspektiv på det, men hans. Säsongen är ju rätt osannolik, men den börjar ju åska så långt härifrån i allsvenskan. Eh, ingen trodde någonting, så ni kan in och, och helt plötsligt vara en, en levererande spelare i själv. Det är ju inte så konstigt att eh, det blir lite hack på vägen. Lite förvånad var jag ändå att han inte fick fortsätta där hela tiden och få känna det förtroendet, även när jag är lite tyngre. Men nu är han tillbaka där, och jag tycker det är roligt åka på på träningen då, ja. vi vill ha en liten bakom kulissernas story. Det vill vi. Ja, det är jag som det är bortgjord, men jag tänker att jag får bjuda er på den och även våra, våra lyssnare. Det är ju så att efter varje träning så säger vi rapporter som är till Lasse Mauritsson, medieansvarig i Rögle, vem vi vill prata med. Och jag vill prata med bland andra Kamabot. Eh, och så säger jag då till mig att ja, men, eh, Cam kommer ut men han har lite bråttom för han ska ut och springa och sen ska han iväg någonstans Så träffar jag även Chris Abbott i korridoren och han står där med sin, sin rock och han är inte alls träningsklädd han har varit och, och tittat lite på träningen mm. Och sen då dröjer det en stund och sen så kommer då eh, Cam Abbott ut sätter sig vid bordet Eh, intervjubordet som vi har där och så har han, jag märker det, det är någonting som är lite konstigt han, och han dels har en mössa på sig träningsgrädd ska ut och springa och sen så har han mössan jättelångt ner och sitter och tittar ner i bordet men jag tänker, ja han är väl på dåligt humör eller någonting idag eller har mycket, mycket att fundera på, jag börjar ställa mina frågor vi, vi pratar kanske i två, tre minuter inför Djurgårdsmatch och håller sig ut i laget och vad är nycklarna för att liksom göra ett bra resultat på hovet så vad har han en bra intervju och sen efter så dröjer de lite stund så kommer kommer någon springande också i träningsmundering från omklädningsrummet och säger Hej Chris, let's go! Och så jag fattar ingenting och då tittar ju Chris Abbott upp under mössan. Hej Linus, how's going? Så jag sitter och intervjuar Chris Abbott hela tiden och de tyckte det här var det roligaste på hela dagen antagligen. Så jag blev helt, helt bortgjort. Hur kände du dig? Jag sa ju... Jag Försvarig med direkt och sa att jag var chanslös. För jag, jag tycker att de är rätt så svåra att se skillnad på. Jag brukar ju titta lite på fritöjor faktiskt när jag försöker se skillnad på dem. Cam har mest be behov av Cam, Men den finter de ju borta genom att sätta på sig mussa. Ja, det är ju riktigt smart. Mycket tack. Det är Jag riktigt där. Jag lovade hem du. Jag får se vad det blir och om det blir. Men ja, så var det i alla fall. Jag får, jag får bjuda på den. Ja, det får du. Det tycker jag. Vi hjälper till. Och... Klara ut en plan mm. Jaha, Det får vi göra eh, Tillbaka till laget som du är för Hur är det på målvaktsfronten För både Justin Poggi Och Ville Kolparen Har ju varit jättebra Alltså nu känns det som att Det, det är Hyge som in inför varje match vem, som, vem de ska ställa mellan, mellan Stolparna eh, jag, jag har eh, Liksom inget så att den borde Stå eller den, det känns som vem de än ställer just nu så, så har de lika god chans att vinna om ni förstår hur jag menar. Det känns som båda är, är rätt så formtoppade. Och det har ju varit väldigt, väldigt bidragande också kring dels att de har vunnit men framförallt att målsnittet bakåt har sänkts så att de nu på de fem senaste har släppt in minst antal mål i hela lägen. Ett dag kändes det som att de vi stod här och sa att de har ingen riktig målvakt. Som är, de turades, de var liksom inte uppe på några höga höjder men det får man ju verkligen säga att det har de nu. De har de två, två målvakter som har antagit den här utmaningen och, och tävlar och är, de är riktigt bra vem de än slänger in. Som det är nu så kan inte Chris Abbott direkt beklagas mm. över Anders Masken Karlsons, hans företrädares val av värmningar av målvakter. De har visat sig bli fullträffar nu. Men äh, om man ska, Det känns nästan som att Poggi är den vassaste borta målvakten och Kolpannen hemma. Jag ska inte bli chockad om det är äh, äh, Kolpannen. Om man... kolpanen <klar> står kanske mot Karlskrona på lördagen mm. och äh, Poggi står på hovet imorgon äh, kanske att, att en sån som Poggi är, är liksom bättre rustad för en anstormning deluxe som, kommer, som alltid kommer på havet han, han är större och han är mer skolad och han är, är han känns som att han har bättre förutsättningar att stå emot ett, det kan bli ett, ett puckregn. Kolpanen är, är, är ju en, en tävlare. hans, hans liksom tävlingsskalle kan man kanske behöva när man har mycket att förlora hemma mot Karlskrona, jag vet inte. Och han har koll på den lite mer som målvakt också den här energimålvakten. Exakt. Vi har sagt i vissa intervjuer inför en hemmamatch inför debuten och han har han nästan haft galna ögon att han har varit så där. Han kanske får liksom den energin av hemmapubliken på ett annat sätt att det liksom göder honom i, i målvaktsrollen. Så kan det också vara. Men det är klart att alltså om man tittar på Pogi han, han måste också få chansen att stå hemmamatch för såklart. Och mm. få, få energi av det han också. Men det är ju, tuff ju tuffa beslut menar kolpan höll nollan hemma mot eh, Mora. Eh, två av de senare är det, är det Poggi som står borta mot Örebro. Eh, det, det, är ett ganska, det är ett ganska jobbigt besked. Men när man, håller man nollan så är det ju i många, många fall underförstått att man har samlat ihop till en ny chans. Eh, så det är, ett, det är ett vågspel. och, och, och dribblas samman med målvakten, det vill ju till att det är, är rätt skalla på, på målvakten. Men än så länge känns det som att det är det kan det vara så enkelt att de har bestämt att de står varannan match. Eller det är inte, det är inte så det funkar kanske. För nu menar jag att de har sagt till om vi kör varannan tills tills någon klappar ihop. Ja, jag vet inte. Det är kanske en trygghet i sig när det är två jämna målvakter men ja, det kan vara ett vansinnigt spel såklart men Det tror jag inte jag tror, det känns som liksom att man, man väljer och, och försöker ha lite fingertoppskänsla känsla inför varje match för att man tittar liksom, vad varje... Okej, okay, vad är det här för match? Vad är det här för typ av match? Vilken typ av målvakt? För de, de skiljer ju sig ganska markant stilmässigt. Det har ju varit lite ganska logiska. Liksom. Man har ju nickat lite. Okej, okay, men man har förstått hur de har tänkt. Tycker jag i alla fall. Så jag tror de håller det öppet inför varje och titta på. Vad är detta för typ av utmaning? Vem av de här två behöver vi då? Oavsett vilket så är det ett gullläge nu för Rögläs, eh, Rögläs sportsliga ledning och lag. När man har två målvakter som är så pass jämna som triggar varandra hela tiden. Och, och liksom att det, det är så tätt in på mållinjen varje beslut om vem som ska stå. Att man vet att ja, men gör jag en bra träning här nu eh, så blir det säkert jag som får stå att man hela tiden tävlar. Och det är ju det ärbottarna vill få in i Rögläs som klubb. Och ha det på en målvaktsposition i det här skedet av säsongen när man ligger där man ligger i tabellen. Det, det kommer att gynna dem väldigt mycket om, om läget kvarstår så att säga. Och den dynamiken mellan de två. Men Kolpenden har ju, hans inträde har ju också lyft eh, Poggi får man säga. Menar, vi vi, vi snackar här, har snackat här om att när Poggi kom in så var han väldigt han imponerad när han, precis när han kom. Så det som att han hade en period när han varvade jättefina insatser med... Matchen där han inte alls kom upp i någon nivå. Liksom. Och det, det var ju faktiskt i början av Abbot-projektet också. Men när sen Kolpanen kom in och började toklevera från start så har ju han tvingat upp Poggi på hästen rejält. Så att det känns som att de två spårar varandra på ett bra sätt. Linus, du var inne på den fina statistiken släppte in minst mål då. Och nu har ni pratat länge om målvakterna som förtjänar allt bröm. Och, och backar brukar också göra det, lyfta upp eh, målvakterna. Men jag vill nog ändå lyfta fram hela försvarspelet. Ta till exempel mot Mora. Hur mycket behövde Kolpanen göra? Ja, det var någon, någon riktigt svår chans som droppade i stolpen och som Men i övrigt de stänger ju ner försvaret. Och det är ju hela, hela kedjorna. Men ändå får man ju ge krädd till backarna i första hand där tycker jag. De förtjänar de med. så alltså man inte glömmer bort den biten, för en målvakt blir ju oftast inte bättre än vad utespelarna gör honom till. Nej, då har du en jättepoäng i. Men det är ju klart att de matcherna man tyckte att om Poggi var racing så, så var ju inte alltid försvarspelet hundraprocentigt. Det är ju det är ju den här typen av försvar som alla, alla målvakter älskar att stå bakom. Där alla offrar sig hänsynslöst och där det aldrig trillar ner några puckar som, som man kan slå i, i tom liksom som, som var fallet i början. Så att, du har ju helt rätt. Det är, ett, det är ett, ett, ett lag som försvarar sig. Och när Villekolpanen höll nollan mot Mora som du var inne på, då sa han ju efter nu senaste hemma varför då sa jag efter den matchen att det, var, det här var min enklaste match i hela karriären, för han tyckte han hade så otroligt bra hjälp av backarna. Men frågan är ju då, vad är det som gör att också backspelet funkar så himla bra just nu? Alltså jag tycker den kontinuiteten de har, efter att Jesper Williams som det skadade, som var ett, ett tungt avbräck för dem, han var ju extremt formtoppad då. K kanske topp två bland deras backar. Wow. Så har de efter det, de har ju cementerat tre backpar nu som spelar match efter match efter match ihop. Det är ju också en trygghet. Och mellan de här de här backp... Äh, backparen... Backpackers, backpackers. De verkar ha en väldigt bra dynamik. Absolut. Du har ju Kevin Gagne Craig Shearer den... Äh, på pappret också kompletterar de ju varandra väldigt bra egenskapsmässigt. Och, och där får jag bara flika in att Gagne spelade ju hela tiden på högerkanten innan han flyttades till, till Craig Sheeran. Nu spelar han på vänsterkanten, men det kanske inte spelar någon roll för backar eller? Jag vet inte han inte. gör ju det i alla fall väldigt bra, Gagne, när han har kommit ihop med Sheeran. Han passar ju mycket bättre i det här typen att spela med sina, sina liksom trumpinnar till ben. Alltså jag kan nästan sitta en hel match nu när han spelar på den här nivån. Och njuta bara av hans skridskoåkning För den är så bländande och i ögonfallande på något vis. Alltså, bara en sån, om inte spelet funkar i övrigt så kan man alltid slänga ett par extra ögon på Gagnés skridskoåkning tycker jag. Jag tycker också han är härlig att se på. Och apropå skridskoåkning, det är det han har och Craig Shearer eh, är, är ju komplett i sitt spel. Men han är ändå den mer, alltså ska ha pundusen i det backparet och liksom ta bort folk framför mål och så. Tittar du på nästa backpar, Allen Bibich. Samma där, fysiskt stark, ska vinna pukar. Samuel som Breve ska vara mer pukskickliga. Och så tredje backparet, Janne Jallasvara, tacklaren nummer ett i Rögle tillsammans med Ben Jad som är också lite mer pukskicklig. Så jag tycker att de har hittat någonting där som funkar riktigt bra. Och det är också en, en, en stor del i, i helheten, tror jag. Ja, men det är det. Och, och vi har ju pratat många gånger här om det har skrivits om att om liksom Röglas backsida som, där man har haft problem och där man hade stora problem i början av säsongen. Man kan ju onekligen konstatera att de här värvningarna av, av Jouds och, och Jarlasvara har gjort att de har och, och, och med de, liksom, de skickar ut två backar och in de här två. Det höjde ju den totala liksom backprestandan enormt. Plus att all, alla som var där har, har lyft sig ett hack. Men den, det fyra blocket liksom Garnier, Jallasvara, Jalasvara, Jauds det, det är ett riktigt, det är ett backblock av ett hög nivå plus att då Allen som har tagit hand om unge Samuel Jonsson på ett, och de två har liksom kompletterat det hela så att sex fungerande Backar. Det är, det är också en... Och Jonan som klackar på vill in där. <kör> ja, men det är också lite intressant. Han, han spelar ju jättemycket innan och nu har han varit fitt och frisk länge. Liksom, men han kommer inte riktigt förbi Samuel Jonsson i, i hierarkin. Och det är lite credit till Det tycker du är modigt av, av tränarna att, att liksom åka. Orka, orka, men att, att stå fast vid att Jonsson står före i den kön för att någonstans det logiska. Det mest enkla beslutet är ju att. Till sist ska liksom seniorbacken gå förbi junioren. Liksom. Men de har ju, det tyder ju på någon slags långsiktigt tänk. Liksom att man, man tar inte bara beslut som, som ska gynna här och nu. Man tar, det är ett framtidsbeslut. Det är klart att man i, i en förlängning ser att Samuel Jonsson klättrar till kanske ett andra backbar om något år. Nu när vi ändå pratar om individer, spelare... Så passar det väl ganska bra att fortsätta prata om det. När Rögle nu är ligans formstarkaste lag. Man har fem raka hemmasegrar. Man har äntligen lyckats vinna på bortaplan igen. Nu är nästa steg att ta en trepoängare på bortais också. Får se om det blir mot Djurgården. Så kan vi väl kanske prata om det behövs in ännu mer. Behöver det ske ytterligare förändringar? Eller ska de nöja sig som det är nu? Vad säger ni om det? Transferfönstret är ju öppet. Det är väl tre veckor kvar va? På ett ungefär, till det slår igen ja, jag, jag är rätt så säker på att Chris Abbott med kollegor Tittar efter och, och förstärka det här laget För att inte vara Nu funkar ju allting väldigt bra såklart Men i det långa loppet vill man inte vara känslig För att åka på fler skador När det vankas Kan vankas superviktiga matcher här Framöver och eh, ja, tittar man nu på laget, nu har de tre spelare på skadelistan, då har de liksom eh, ett fult lag så att säga. Och sen finns det inte mer att ta av om man inte tar upp juniorer som visserligen har gjort det jättebra med Elvin Karlsson och flera som har varit uppe. Men jag tror att man är ute efter att och få in fler spelare, i alla fall... Eh, en spelare till för att bredda den här truppen lite. Men hur tror du Ja, du tänker var precis det jag skulle fråga. Du tänker mer breddspelare då. Inte en spelare som går in och ska ta en plats av någon annan. Eller hur? Alltså det, är, det är väl klart att man alltid vill ha. Om, om man tittar på vad vill man ju alltid ha det bästa möjliga och det bästa möjliga man har råd med, och som finns på marknaden. Det går helt på också. Vad som finns tillgängligt och, och hur mycket pengar.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 Ultrasnabb luftteknik och funktion. Den här Airfrying skicklade Helena smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. Fem stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. Röglar har att röra sig med. Det, man ska komma ihåg när dels frigörs det är ju en marknad eh, när eh, vissa lag i andra ligor inte kan gå till slutspel och de droppar spelare och så men man ska också komma ihåg att det är inte i så fall bara Rögle som sneglar på nyförvarv så här års. Du har SHL-lag som, som vill fylla luckor kanske inför eh, slutspel eller eh, kval neråt eller allt vad det nu är eller slåss om en direktplats till slutspel. Så det, det är ju huggsex om, om de duktiga spelarna såklart. Men, men kontentan av det är att ja, jag tror att Rögle är sugna på att få in någon spelare till för att inte vara så känsliga om Ytterligare spelare går sönder här framöver. Ja, en, kanske en avvikande åsikt. Den grundar jag bara på en enda sak. Jag vet inte hur de tänker. Men jag ser att det, det är 14 grundseriematcher kvar, va? Mm, det äh, stämmer. Jag har inte funnit någonting, men ger det 3-4 matcher till så kan det ju vara så att det är eh, 10 matcher kvar och att eh, man har lagt sig bekvämt i ett ingenmansland för långt upp till slutspel betryggande avstånd ner till kvalet, vad hittar man på marknaden som vill in och spela tio matcher det kanske bara är, då kanske det bara är tio matcher kvar av säsongen vad finns att få tag på, om man nu tänker att säga att det är av kortsiktig karaktär vi snackar det är det enda som får mig att, att, att tveka, finns det liksom vad är vitsen med att, att liksom Lägga ner det arbetet och lägga ut de pengarna på när, när det kanske inte är så mycket vits med det. Nu ser jag att ni står med fingrarna uppe och börjar två så då blir jag nervös och lämnar över ordet. Ska vi skjuta honom i sank nu Linus? Börja du igen? Jag, bara, jag tänker så här att jag personligen så tänker jag att visst, du har ju absolut ett poäng där Linus att det kan ju behövas i fall om det blir skador och flera skador har ju Rögle varit med om förr. Va? Men i övrigt tänker jag att det behövs inte. Det laget som man har nu har kommit upp i en jättebra nivå. Mäter sig mot alla lag. Behövs ingen spelare ur det perspektivet. Men det som jag kommer att tänka på nu som faktiskt kan göra att det kommer spelare in. Det är ju vad som händer med Joa Matti Altonen. För är det fortfarande så att man ser... Att han inte kanske ska vara i laget, ja men då öppnar det ju upp för kanske inte bara en utan två spelare in. Jag vet inte, det är nog, det är nog där tror jag som det kan ligga och väga. Försvinner Johan Mattei Altonen, ja men då är det självklart då kommer det plockas in någon spelare. Gör han inte det, Nej, då kanske det är man ska stanna som man har det. Mm. Men... Eh, en tanke bara är, är, inte, är inte ett logiskt drag. Det är det möjligt att man uh, sumpar forskarsam? Men man har ju Ludvig Elvinäs i utlånad dit om man behöver bemanning på kort sikt. Det är det inte läget att ta hem och, och try-out honom? Det är någon center som har spelat i ett lag som spelar väldigt likt Drögle en hel säsong. Uh, av liksom utvärderings. Uh, kan finnas utvärderingspotential uh, i. I en sån, och man skulle väl till och med kunna skicka tillbaka honom till Oskarshamn Sam om, om det visar sig att säsongen tar slut. Men sen ska man väl också lägga till den brasklappen att det är ju ganska vingliga, liksom odds eller om man ska säga. Det är, menar, förlust två, tre förluster i rad, sen är det ju total panik runt sträcket igen. Så att menar, det, det lugnet som på något vis har infunnit sig nu, det är ett ganska bedrägligt lugn. Någon, någon tung skada och, och några förluster sen, sen kan det vara total panik igen så att, eh, ja Vad består det lugnet av? Är det fyra poäng va? Ja, Precis. de har en match mindre spelad så att, eh. mm. jag, jag måste få gå in här Och, och trycka till alltså, Nej, det kommer inte bli panik om det blir två, tre förluster till Det, det har de för mycket De har för mycket känsla i truppen Nu att eh, vi kan det här Okej, det kommer ett steg. Man snavar på en tuva Men sen lyfter man upp sig igen Och inte bara det som gör det. Man är ju medveten om att han har två rätt dåliga lag som bakom sig i Mora och Karlskrona. Så även om man förlorar en, två matcher till nu så jag tror inte att det kommer att sprida sig någon panik då. Jag, jag, nej, så jag men, delar inte det omfattande där. Nej men jag menar det är ju lätt det är, vi kan att säga att ja, men, det är lugnt att säga. Men jag menar om man sitter och ansvarig för skiten skiten så lägger man kanske inte ner jakten i så att men det ser ganska bra ut. <laughs> det, det, det borde gå bra. De efter oss verkar ju ganska dåliga. Så. <laughs> känner de här, jag kanske är lite naiv som vanligt. Men, nej men känner de här men det är klart som, tvillingarna från Kanada så lämnar de ju inte heller detta åt slumpen. Nej men jag, det är ju sant. Jag, jag vet att jag pratade med en, en klubbdirektör för några år sedan i ett helt annat lag i den här ligan och det är ju skitjobbet helt enkelt redan innan säsongen man vet aldrig kommer man behöva sparka personal när det kommer till våren. så visst där har det ju absolut mycket sunda åsikter i det att det är klart att Chris inte kan sitta med benen i kors och känna lugna puckar Nej men att Taylor Matson är en superviktig kugg för dem och på, på lång sikt kommer de kommer ju han att lämna ett hål långsiktigt, men han kommer ju lämna tål efter sig. Det finns ju alla eventualiteter att ta, ta bort två, två viktiga. De har haft, länge haft flyt med skala att ta bort eh, någon viktig spelare till. Så det är klart att liksom slagstyrkan kommer att minska. Men vet, de, de har ju trenden på sin sida med otroligt formstarka Mora och sparka tränare utan att ha fått någon omedelbar effekt på det. Så visst Mora och Karlskronas formkurva går ju åt ett helt annat och det håll. finns väl inget i deras spel heller som tyder på att det ska svinga upp sig som en raket på Stockholmsbörsen? Nej. nej, nej. Eh, Bara plocka upp en liten eh, tråd. Jag hoppas lyssnarna hänger med. Men från det du sa innan då, om det här med kort och lång sikt eh, med värvningar. Eh, visst det här med att ja, men, några segrar till eh, så kan Rögleva känna sig hyfsat bekväma. Kanske apropå det vi pratade om nyss också. Men bara för att man ska värva Om man ska då ta in någonting så kan man ju också göra precis som Rögle gör med till exempel ben Jouds när man värvar honom, att man tar in en spelare och skriver över nästa år. Så bara för att man värvar nu betyder inte det att man inte tänker långsiktigt. Rögle har ju inte särskilt många farvars på kontrakt över nästa år heller. Nej. Så detta är kanske ett läge också för eh, Chris Abbott, sportchefen, att börja bygga inför nästa säsong, vilket man har börjat med förutsätter jag att liksom skicka ut kontraktsförslag till, till befintliga spelare i truppen även se sig om och har man då, då en spelare som man har under luppen för nästa säsong och det öppnas upp en möjlighet att ta in ny då, då är det en annan situation. Lex Daniel sa då eller ungefär så ja. Mm. Nej men det är klart som tisarna, det har du ju en, det har du en poäng i. Men jag tänker bara om det är för denna säsongen. Alla spelare vill ju liksom vinna och Det kan ju inte vara jättelockande att gå till en klubb som kanske har tio ganska betydelselösa matcher kvar sedan i säsongens slut. Då, då vill ju nu till att man har ett kontrakt över nästa säsong. För det är ju inte så här år så vill ju alla spelare spela till sig ett nytt kontrakt. Och det kan ju vara det kan vara riktigt dödens läge att gå till ett lag som inte har, som ligger liksom i Yngermans land. Det tror jag ändå är en faktor man ska beakta. Absolut, jag håller med dig helt. Jag håller med helt. Men som sagt, vill man då ha man en spelare som man ser i sitt framtida lagbygge då då tjänar ju alla inblandade på att den spelaren får komma in i klubben under slutet av den här säsongen och, och spela matcher och, och så vidare och sen har man ett namn till på listan. Mm. Inför nästa säsong Du står fingrar på mobilen, hjälm. Har du något intressant i den? Ja det, ja, det har jag såklart. Jag tycker det också är fascinerande att jag får, kan få göra hip-hip övergångar hela tiden här. Ni hjälper in mig på. Nu har ni pratat om ingen land. Och då kan jag rast gå över till tabellen. Såklart mm. Snyggt. Eller? <laughs> Jättesnygg <Keomis> övergång. <laughs> alltså, vad, vad säger vi om Röglas möjligheter att nå hela vägen till slutspel? Förutsättningarna. 38 matcher spelare, 14 kvar, Röglar har 40 poäng. Framför sig har man Örebro, 44 poäng, 37 spelare matcher, en mindre alltså. Och så upp där då på play-in-plats närmast Luleå. Också 38 matcher, precis som Rögle, 55 poäng. Det skiljer alltså 15 poäng och i målskillnad så är det 35 mål. Så 15 poäng, man skulle kunna säga 16 poäng. Innan ni svarar på det så är det ju så att Rögle har Luleå en gång kvar att möta. Det är sista omgången 10 mars, hemma. För att då... Finnas möjlighet att ta sitt Det här play-in utifrån rådande förutsättningar Ska man alltså ta in Egentligen 12 poäng, men med målskillnaden 13 poäng på 13 matcher Till den avslutande matchen. Teoretiskt Möjligt ja, för det handlar ju om På 13 matcher 39 poäng Så att det går ju teoretiskt Men praktiskt Är det väl snudd på Omöjligt säger jag Vad säger ni Ja det känns som ett jätteavstånd. Jätte det känns som att gapa efter väldigt mycket en sån här säsong. Men man kan väl, man kan väl säga att, att för varje liksom sån här seger de tugga i sig nu så, så håller de ju allt bara liksom närvar och annat borta. Så här år så är det ju väldigt mycket liksom press och, och, och närvar. De har ju så här långt vänt till något till en positiv jakt. De pratar om att jaga och bro. Det är klart att det är en, det är en häftig utmaning och jaga för, för Luleå och de andra är det ju är det ju säkert annat, betydligt sämre ljud i, i skällar liksom. Men eh, på din fråga, ja nej, det känns då, då ska ju Luleå tanka ner sig totalt och knappt ta en... en ta några poäng. Så ja, ta, det det man, känns väldigt avläggligt. Man ska ta in en poäng på, per match i 13-match och sen slå Luleås i sista omgången. Tveksamt. Ja, och man har ju svårt att se att, att det här segertåget kan fortsätta um, i all oändlighet men snart, snart kommer väl även Rögle och, och um, halka lite, eller? Ja, men precis vad jag tänkte säga också. Det här laget känns ju som att det är... Är på väg att, att pika eller pika just nu. Och man, man kan absolut fortsätta att få ut så här mycket av den här truppen framöver också. Men någonstans så kommer det ju att komma en, en, en dipp. Eh, sen om den blir på en match eller på fem, det vet man ju inte. Det beror på hur laget reagerar och när den förlusten kommer. Och har stora siffror. Och. Ah, ja, ni vet alla möjliga parametrar. Men att man skulle ta in dem det avståndet. Upp. De, de, jag är inne på din linje också Daniel att det är de liksom att gapa efter otroligt, otroligt mycket och som sagt man får inte glömma att som sagt fyra poäng mm. det är Nej. det som skiljer. Mm. Det är det som skiljer ner. Mm. Det är, och de lite, så är, det, det är och, betydligt viktigare att inte ramla under de sträckan än att och ta de, sig de, över. De har väl en match mindre spelats i praktiken kan det, vara, det kan ju vara en poäng liksom det, mm. Jag tror att går den här bandyklubben, kasar de i mål på Säck Mark så ska de äh, lägga sig ner och, och be en bön. Och tacka att det inte slutar liksom äh, total fiasko och, äh, och att de får liksom, tid att och börja bygga om någonting. Det skulle nog vara det bästa för dem. Daniel, hade du någonting mer som du ville föra fram väl Nej. i statistikväg? Var det inte så? Jo, men lite. Vi har ju begåvade lyssnare. En heter Fredrik Eriksson. Linus konstaterar att han verkar vara mycket intresserad av statistik och jag håller med. Han, han ritar lite på, på tredjeperioder och jag har funderat kring ämnet och han satte liksom tonen kring det. att Rögl har vunnit åtta av tjugo perioder under Abbotts tid i klubben. Med Äldebrink och de två matcherna där Hansson och Ross ledde laget så vann man 4 av 18 Och nu alltså åtta av 20. Rögl har vunnit fyra raka perioder man har vunnit sen den här Skellefteå, sen den här matchen mot Skellefteå borta precis före nyår där det känns som det blev en på något vis så har man, uh, har man vunnit fem tredje perioder så att, uh, det är ju uh, otroligt talande för uh, det här laget dels ur något slags säkert om något slags orkesperspektiv. att man tränar tuffare och uh, och säkert inte varit dåligt tränade innan. Men man, man tränar på ett sätt som eh, gör att man, man orkar länge. Men också en mentalitetsgrej. Eh, som de har pratat mycket om att eh, inte liksom gå ut och tänka att eh, vi kanske vinner eller vi kanske förlorar. Det har ju funnits en, en helt annan beslutsamhet i agerandet. Eh, mot slutet av matchen att man har verkligen bestämt sig för att vinna. Sen har det sett ut på olika sätt, men den, den sortens beslutsamhet som laget har visat i tredje, det, det är något nytt i den här klubben. Mm. Får jag avsluta med en detalj? Det är jätteroligt tycker ja, jag. Uh, det. Jag gör det ändå oavsett vad ni säger, men jag vill återigen knyta an till starten här jätteroligt att ni hör av er på på alla sätt om det är via mejl eller om det är på Twitter eller så och tycker till och kommer med tips och även konkreta saker som Daniel läser upp här och så vill jag då bjuda er på en detalj utifrån vårt arbete hur det kan vara jag har skrivit det på Twitter att jag skulle försöka ta det här. Och Nu oh, är det, det ju fejkna. Ja, vad kan det vara för någonting? Ja, men det är inte så stort. Det är en detalj, inte så stort, men det är ändå viktigt tycker jag. Ett, eller jag för det första var så att till och med synksöder, jag hade på min, mitt bord att kolla upp. Vad är, hur, hur, är omfatt, hur omfattad är skadan hur länge blir han borta? Jag ringde upp Chris Abbott i måndags eftermiddag. Vid tre tiden, han svarade. Det är det första, han svarade. Det är inte alltid sånt sker i alla sammanhang. Det är bra. Då svarar han, jag har ingen information nu. Jag ska kolla med eh, vår, vår team. Och så kan du återkomma om en timme. Ja, absolut, så det gör jag. Vi hade möte och under det här mötet så hade han ringt tillbaka. Så att jag missade det. Jag ringde upp honom. Och han svarade, jag har fortfarande ingen information. men då får vi ta det här imorgon, sa jag. Absolut. Det var det andra. Han svarade igen. Och han hade kollat upp, men han fick ingen information då. Jag åker hem, slutar min dag. Har precis kommit hem, varit ute och tränat. Då har Lasse Mauritsson ringt mig, deras röglas mediechef. Och så bara ringer upp upp honom, och då säger han... ja. Chris sa att eh, du hade sökt honom och försökt få information om Taylor Mattson. Nu har vi det. Han blir borta tre till sex veckor. Chris bad mig ringa upp dig. Och då skickade jag ett sms till Chris och tackade för att jag uppskattade och då väldigt professionellt agerat av honom. Han drog det hela vägen i mål. Han hade kunnat strunta i det. Vi hade kommit fram till att ämen, vi får ta det imorgon. Det är inte mer med det. Eller om Rögt lägger ute på sin hemsida så får vi göra någon right på det då. Men han han ansträngde sig det yttersta för att jag skulle få informationen, och det tycker jag är jättepositivt. Den detaljen vill jag förmedla. Det är proffsigt för mig. Ja, det är det det? Uh, det är det absolut. Ja. Det är bara det är intressant att se om. Uh, hoppas att han håller i detta. Typ uh, på sin tredje säsong när han uh, är nedkörd i höntänderna och. Men du känner honom, du har arbetat Med eller mot eller hur man nu ska säga Ja ni förstår vad jag menar Jag känner inte honom, men jag har haft med honom att göra I jobbets vägnar ja. tidigare säsonger. Nej men det är väl det är, det är en professionalist som genomsyrar dem Alltså att Att ha en, en respektfull Det är inte så att vi sitter och och, och fika med dem liksom. Absolut det är bara, inte Det, är bara ett, ett, det att här man är har, på en rent professionell nivå Att man, har en, en, att man respekterar Varandras yrkesområden. Det, det, det är viktigt det, Men det, det är roligt Med de orden Sätter vi punkt För veckans avsnitt av Röglepodden Och vi hoppas som vanligt att ni har fått ut Mycket av det Av oss som gör den Vi tackar och säger På återseende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 Köp din lott på postkårdlotteriet.se Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.